Це є звукозапис «Лібрівокс». Усі звукозаписи «Лібрівокс» є суспільне надбання. «Осел і хазяїн» – Леонід Глібов. Один хазяїн мав леваду. Самому ніколи левади стерегти, бо треба дать у полі раду, щоб діла не звести. А тут ще й нікого й наймати. Робочий час, пильнує всяк. Знайшовсь осел Мастак. Його й найняв левади доглядати, проклятих горобців та гавганят. Осел був чесний неборак, не гріх сказати, що слід би й людям так, не то щоб що листка займать боявся, одна біда, що недотепний вдався, шкодливий горобців та гав, він щиро так ганяв, що витоптав всі кавуни й дині, неначе буря рознесла, як глянув господар. Із озла аж посинів, вхопив рубель та й нугатить по спині сердешного осла. А люди, сміючись, піддакують збоку, отак боку. Отак, йобу, оттак, щоб знав, як з баштана робить толоку. А я б їм те сказав, що нічого ослові дорікати. Що лучше б розуму спитати у того, хто наймав. Кінець байки осел і хазяїн.